28-ci məzmur Davudun məzmuru Ya Rəb, səni səsləyirəm. Ey qayam, qulağını txama. Əgər cavab verməsən, qəbrə düşənlərə bənziyərəm. Səni yardıma çağırarkən, Məbədinin ən müqəddəs yerinə tərəf əllərimi qaldırarkən, Yalvarış səsimi eşid. Məni pislərlə, şər iş görənlərlə birgə dartıb aparma. Onlar qonşları ilə dost kimi danışır, Lakin qəlblərində şər dolaşır. Əməllərinə, pis işlərinə görə onların əvəzini ver. Əllərindən gələn bu işlər nəyə layiqdirsə, Onlar üçün ödə. Rəbbin əməllərinə əhəmiyyət vermədiklərinə görə, onun əllərinin əməllərinə fikir vermədiklərinə görə, Rəbb onları yerə vuracaq, bir daha qaldırmayacaq. Alqış olsun Rəbbə, yalvarış səsimi eşitdi. Rəbb qalam, sipərimdi. Qəlbim ona güvənəndə köməymə çatır. Sevinçdən qəlbim cuşa gəlir, ilahilərimlə ona şükr edirəm. Rəbb öz xalqının gücüdür, məs hetdiyi insanın nicat qalasıdır. Öz xalqını qurtar, seçdiklərinə xeyr dua ver, öz sürünü otar, xalqının əbədilik qayğısına qal.